Ось де зникають страхи, болі, знищується страждання, відступає горе, і люди стають дивними істотами, яких можна б назвати негорюнчиками. Слово виникло само собою, народилося ніщо й ні звідки, але твердо хліб зрадів йому, як дарункові самих небес, і одразу спробував похвалитися своїм надбанням. Хочете, я розкажу вам про людей, «Яких звуть Негорюнчиками?» «Про людей ми знаємо!» – завукали його малі слухачі. «Ви про Негорюнчиків?» «Ага, про них! Хто вони? Які?» Він не знав і сам. Надто занурений був у світ і його страждання, щоб спробувати вивільнитися в очах перед цими святими душами. «Давайте домовимось так», – сказав він. «Сьогодні ми знайшли Негорюнчиків». А вже завтра я почну вам про них розповідати. Згода. А хто ж вони такі? І звідки? Цього я вам сьогодні не казатиму, а скажу тільки, що негорюнчиків не можна б назвати рівнодітками, щоб вони зрівнялися з вами. Хоч які ж вони діти, коли їх не можна нікуди подіти. Отже, перше ви вже знаєте. Негорюнчиків не можна нікуди подіти. А тепер з завтра. Вся зима пішла в них, на негорюнчиків. Хто вони? Негорюнчики живуть повсюди, але кожен має своє ім'я. Київський Негорюнчик, колись прийшов сюди нашого пращура і показав горби над Дніпром і широкі заплави, там де з Дніпром зливається Десна. І вічні праліси, і безмежні степи, як ростуть Негорюнчики. Те, що росте, вмирає. Коли є початок, то неодмінно буде і кінець. А не горюнчики просто є, тому в них немає пам'яті. Вони висять у часі, вони завжди однакові, і серце в них ніколи не стискається від страху. Це не вигадали пісеньку, не страшний нам сірий вовк, а злі королі. «Не могли відрубати голови Негорюнчикам?» – питав Валера. «Відрубати голови Негорюнчикам ніхто не може, бо в них, власне, і є самі тільки голови, а більше нічого. Розстрілювати теж не змога, бо навіть найменша куля пролітає побіля Негорюнчика, не зачіпаючи його. А вже що казати про кулю велику, снаряд, бомбу, атомної бомби, Негорюнчики теж не бояться». Адже вони існують поза атомами. Єдине, чого бояться негорюнчики, так це їжака з його колючками. І найстрашніше для них, коли їжаки б'ються між собою, жах. Негорюнчики не знають дай і не знають я. У них усе зливається з усім, а вони завжди посередині, як поплавки на воді. Може, їх ще назвати. Уплавочками? Згоди на це ніхто не давав, тож твердохліб мав далі впорядковувати вигаданий ним світ негорюнчиків. У них немає днів народження, отож немає і ніяких свят, бо всі свята беруть свої початки від чиїхось народжень, людей, подій, держав, речей. У негорюнчиків кожен робить, що хоче, і їсть те, що йому до вподоби не ждуть і свята, чи там ще чогось. Вони ніколи не женуться і не втікають, бо вони не ждуть і не бояться. Чи цікаве їхнє життя? Вони не знають цього слова, зате вони добрі до всього світу. Вони все бачать, все помічають, все знають і часто думають собі, яке нещасливе все те, що більше за нас – і яке щасливе все маленьке. Вони співчувають людям, яким треба рости, розвиватися, їсти, одягатися, будувати будинки, змагатися з природою і один з одним, через що вони хворіють, їх кривдять, убивають, і на них навіть вигадане страшне слово «війна». А в негорюнчиків усі хворощі і пошисті, всі не лиха, всі загрози і жахи – Топчеться під ногами. У людей же ноги занадто великі, І тому всі нещастя з-під них Випресають непотоптані. Можуть сказати, Але ж є ще великий світ, І в ньому воля. Як же не ворюнчики Зі своїм занадто маленьким світом? Вони вважають, Що ліпше, коли світ такий маленький, Щоб не воля в ньому, і не вмістилася, але то тільки для них. Великого світу вони не заперечують і завжди присутні в ньому. Вдень вони живуть на землі серед маленьких діток, а вночі, коли діти сплять, негорюнчики злітають у небо і світять звідти своїми золотими очима. Люди звикли називати їх зорями. Астрономи навіть доводять, нібито величезні вогняні кулі в глибинах космосу. Але то обмана. Коли б це було насправді, то космонавти давно б усі погоріли, а вони живі повертаються на Землю. І безсмертними негорюнчики стали завдяки тому, що живуть одразу і на Землі, і на небі. Коли люди навчаться жити так само, вони теж стануть безсмертними. Ага, сказав Валера, а як не горюнчика обіймають своїх діток, коли в них немає рук. Про це твердо хліб якось не подумав, може, тому, що самого не дуже часто обіймали. Принаймні, тепер він був досить далеко від думок про обійми, мав терпіти мальвінину відчуженість і зневагу і не знав, доки ж. Єдиною втіхою для твердо хліба були його дві таємниці і від Мальвіни, і від Савочки, і від усіх на світі. Малий Валера, який восени повернеться з літніх таборів, і вимріяна смаглява жінка.